שלום שלום, ברוכים הבאים למעדן ויניל, משה ירונסקי עדיין לא כאן, רשמנו לו חיסור, מקווה שיצטרף אלינו בהמשך. וזו הגיטרה שאי אפשר לטעות בה של אדי הילן. אנקה איופשן, התפרצות, זה קצר וחזק, וזה מתוך אלבום הבכורה של ון הילן שיצא החודש, לפני 40 שנה. אחד מאלבומי הבכורה המצליחים יותר ברוקה האמריקאי, עשרה מיליון עותקים. אז מה אתם אומרים? אתם רוצים עוד קצת ון הילן מתוך אותו אלבום? בבקשה. זה נקרא Running With The Devil. כיף גדול balls Devil, הייתם מאמינים שהשיר הזה הגיע רק למקום ה-84 במצעד האמריקאי, אז כן, לשם הוא הגיע. נמשיך. בשנה שעברה יצא האלבום השמיני של ג'אנגו, אמיר אוסיאנו, שנקרא בתוך רגע. עכשיו זה יצא גם בוויניל, ואנחנו נשמע את פורוטוטו. ג'אנגו. נשבע רגע הוויניל החדש של צ'אנגו. כן, וכעת אנחנו רוצים לשמוע אה, אלבום שחוגג ממש השבוע, יום הולדת חמישים. אה, כן, להקת דם יזע ודמעות, היא נוסדה ב-1967, ו... השבוע, לפני 50 שנה, יצא אה, תקליט הבכורה שלה. הסולן אה, בתקליט הזה, ואך ורק בתקליט הזה, היה אל קופר. והוא עזב, או... הוא עזב אחרי התקליט הראשון הזה, הוא הוחלף בזמר עם קול הרבה יותר אה, עוצמתי משלו, הרבה יותר מדהים, הרבה יותר דשן בשם דיוויד קלייטון תומאס, אבל את... בלאד סווטן טיר של דייוויד קלייטון תומאס, אנחנו נשמע בהזדמנות אחרת. וצריך להודות שגם לקול של אל קופר, שהוא גם הקלידן אה, בתקליט, אה, יש את האיכויות שלו. אה, תקליט הבכורה הזה נקרא ילד הוא האבא של הגבר. ובאנגלית, לא, אה, מה זה חשוב איך זה נקרא באנגלית. כן, אוקיי. כעבור חמש שנים, התקליט יצא שוב eh, בלייבל Embassy של CBS, היה לייבל שהתמחה בהוצאות מחודשות, בבדג'טים, כלומר הוצאות מוזלות, ומישהו חשב שהשם המקורי, Child is a Father to a Man, קצת מסובך, אז העטיפה אמנם נשארה אותו הדבר, אבל במהדורת 1973 התקליט eh, נקרא פשוט התקליט הראשון. אז בואו נשמע שיר. black sweat and tears I spend the night in a chair thinking she'll be there but she never comes and Ill wake up and wipe the sleep from my eyes and I rise to spend another day without her It's just no good anymore when you walk through the door of an empty room. You go inside and set a table for one. It's no fun when you have to spend the day without her. We burst a pretty balloon, took us to the moon. Such a beautiful thing, but it's ended now. And it sounds like a lie. If I said I'd rather die. be without her love is a beautiful thing when it knows how to swing and it grooves like a clock but the hands on the clock tell the lovers to part and it's breaking my heart to spend another day without her you She'll be there, but she never comes. I'll wake up and wipe the sleep from my eyes and arise to spend another day without her. Can't go on without her. There's no song without her Can't go on. כן, ועם uh, תרועת החצוצרות, השיר הזה נגמר. דרך <אז> אגב, יש סיפור מעניין. Uh, את השיר הזה, שנקרא Without Her, כתב הארי נילסון. לנילסון עצמו היה להיט ענק, שנקרא Without You, בלעדייך. אבל שמעניין, שדווקא את הלהיט שלו, לא הארי נילסון כתב, אלא פיתהם, וטום אבנס, והלהקה הבריטית בדפינגר. Uh, כן, זו הייתה פינת הטריוויה החד פעמית, אני חושב, היום. בשבת שעברה מלאו חמש שנים למותו של שמולי קראוס, ומתוך התקליט, אחרי עשרים שנה, אנחנו נשמע את שיר הנושא של שמולי קראוס ורוטבליט. ינקלה רוטבליט ושמולי קראוס, אחרי עשרים שנה. אחרי עשרים שנה את עוד מנגנת גיטרה ישנה את עוד מתכוונת מבין המיתרים לטוב שבשירים עוד לא נכתב אחרי עשרים שנה Shuv ain'nni yeled, t'amu ne'urai S'eva z'arka be'malek, r'k'a t'odhe f'ini Ait'ach shuv el'atsmi, an'i k'ozeh Od'otoh h'atsli, od'otoh h'tam שמור כמו יין, יין טוב. מתנגנת בי, מנגינה בוקעת, מבין אצבעותי, מחילך אל הארץ ושוב עולה השיר, ושוב עד כלות הנפש, פרי געגועי. ימי רימון וגפן, ורוח מי עוד שם, רועד אותו מיתן, עשרים שנה. עוד אותו הצליל, עוד אותו הטעם, שמור כמו יום הלך. ישנו עשרים שנה. אנחנו גאים ושמחים לארח מהצד השני של קו הטלפון את ג'וזי כץ. שלום ג'וזי. שלום שלום. מה שלומך? מצוין, תודה. יופי. Uh, ג'וזי, בואי נדבר קצת על המוזיקה של uh, שמולי קראוס. Uh, השאלה המתבקשת היא, הפופ הישראלי שלפני של החלונות הגבוהים ואחרי החלונות הגבוהים הוא אותו דבר? בהחלט שלא. מה? ממש לא. אפשר, אפשר לתמצת, ב, ב, אני יודע, במשפט אחד את התרומה של שמוליק לפופ הישראלי? מה הוא עשה זה שלא זה. היה קודם? היה להקת ישראליות כן. ושירים מסביב המדורה בקיבוץ <שמע> ומעט מאוד זמרים ישראלים ולצידתי אה... החלונות שינו כיוון של המוזיקה. את חושבת שלמוזיקה של... של שמוליק הייתה, ויש טביעת אצבע מאוד אה, מוכרת שאפשר לזהות, גם אם אתה לא יודע שזה שמוליק כתב, אתה יודע ששמוליק כתב. ברור. מה הוא כתב שירים גם? בשבילך ספציפית בידיעה שג'וזי תשאיר? כן, כן. אתם הייתם בחלונות הגבוהים ביחד ועשיתם נכון. פופ ישראלי שלא נעשה אחריו משהו, משהו דומה ואחר כך את הייתם, אתם הייתם בכיף התקווה, נכון? רק אני. רק את. הוא לא היה. הוא לא היה. אה, זה הרגיש לך, הרגיש לך בסדר להיות בלעדיו, כאילו לפרוס כנפיים? בוודאי, כן. כן. עשיתי הרבה שירים כן. לבד אחרי בוודאי. זה. בוודאי. הטוב הרב הנערה. אצלי הכל בסדר. נכון. אני סולחת. כן. בשירי ילדים. כן. אה, מתגעגעים לשמוליקראוס המוזיקאי? את חושבת שנוצר פה בארץ אחרי שמוליקראוס איזשהו סגנון פופ ייחודי? אבל את זה אתה צריך לשאול את האנשים אה, בקשר למה שקורה היום, זה לא דומה מאוד למוזיקה של כן. משהו, מה, משהו מהנאיביות, מהתמימות של הפופ אה, הלך. יש פה ושם אה, אנשים אה, מצוינים שממשיכים עם אה, מוזיקה ישראלית טובה, כן. אבל אה, בסך הכל המוזיקה הפכה להיות מאוד כמו שור, כן. אה, מאוד תוצרת חו"ל כזה. חיקוי. חיקוי של דברים שעשו. כן. יש שיר מסוים של שמוליק שמדבר אלייך יותר מכולם? כל השירים של החלונות אני פחות או יותר אוהבת. מי לא? אני אוהבת את ילדה קטנה מאוד. כן. של חיים חפר. כן. אני אוהבת את חייל שושו שוקולד. כן. זה מנוגה. כן. אלו ה-favorites uh, <אם> אני רוצה לסיים את השיחה איתך בתקליט שאתם הוצאתם ביחד ב-75, לבד ביחד ולבד לבד. אה, כן. תקליט שירי ילדים של מרים ילן שטקליסט, ששמוליק הלחין. כ... כן. בחרתי בנתפייסה, מה דעתך? הבחירה נהדרת, אני מאוד מאוד אוהבת את התקליט הזה. זה לקח לתפס, כן. היום אפשר להשיג אותו, כן. ועשוי בצורה מקצועית המעבדת, אלונה, אלונה טורל, כן. יוצא מן הכלל העבודה שלה. כן. ופשוט חבל שעוד לא מוכרים אותם, לא מוציאים אותם. אבל uh, תקליט מצוין, שהוא התכוון בעצם, שיהיה גם למבוגרים. Mm. כי יש משמעות לילדים ומשמעות גם למבוגרים. כן. בתקליט הזה. בהחלט. טוב, ג'וזי, אני שמח שהבחירה שלי... מתאימה ל... לדעתך. נהדר, נהדר. ו... תודה רבה על השיחה איתך, ו... טוב. תודה. תודה, כבוד שלי. להתראות, ג'וזי. ביי ביי. ביי. ביי. נתפייס מיד מיד נתפייס הנזדרז בן יבואו גדי ועז בן יגידו הקטון הקטון טיפשון טיפשון נתפייס הכניעה מתבייש מי יגיע. והעז תצחק לך, ותפשון כהלכה, ויצחק לך רק רק תצחק לך. רק עם רעשי הוויניל? רק שתאמינו שאכן. ומתוך בדיוק. אבל אתם מאמינים לנו. איזה יופי של שמולי קראוס וג'וזי כץ ומרים ילן שטקליס ואלונה טורל שעשתה את העיבוד נתפייסה. אם יצא לנו אולי נשמע עוד קצת מתוך uh, תקליט שירי הילדים הזה. Uh, אז מקודם uh, הזכרנו שני תקליטי בכורה של blood sweat and tears ושל ון הלן והנה עוד אחד. שחוגג החודש 40 שנה. קייט בושי הייתה בת 19 כשהוציאה את האלבום הזה, The Kick Inside. והיא כתבה כמה מהשירים אה, מתוכו עוד שנים אחדות קודם לכן, כשהיא הייתה בת 13. אה, זה הגיע לתקליט, אה, לאלבום פלטינה בבריטניה, על מכרה של 300 אלף עותקים, יותר מ-300 אלף עותקים, אבל זה לא היה רב... מכר גדול... ושאר העולם אפילו לא הגיע לתקליט זהב בארצות הברית, אבל אין ספק שזה אחד מאלבומי הבכורה הטובים של אחת הזמרות והיוצרות הגדולות. לפחות הלהיט מתוכו, Wuthering Heights, ענקת גבהים, בהשחקת הספר של אמילי ברונטי, לפחות השיר הזה הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי ועשה היסטוריה, בוש. הייתה לזמרת הצעירה ביותר שנכנסה למקום הראשון בבריטניה עם שיר שהיא כתבה. ענקת גבהים, Wuthering Heights, מתוך The Kick Inside, תקליט הבכורה של קייט בוש, בן ארבעים החודש. דיוקסים, מאה ושש עפים. קיי דבוש, Wuthering Heights, מתוך The Kick Inside, תקליט הבכורה, שיצא ב-1978, ממש החודש. Uh, טוב, אז אם אנחנו ממש החודש לפני 40 שנה, אז uh, בא לכם לדעת uh, מהם התקליטים העבריים? הנמכרים ביותר בארץ? אני אספר לכם. אנחנו מצטטים ממעריב. התקליט הישראלי הנמכר ביותר זה שלושה חודשים ברציפות, ולמרבה ההפתעה, תקליט פסטיבל שירי הילדים <laughs> האחרון שנערך בחנוכה. תקליט זה נמכר עד כה בעשרות אלפי עותקים, וחברת התקליטים מתקשה לעמוד בביקוש הגדול. ההסתערות על תקליטי הפסטיבל חוזרת כל שנה, אולם השנה נשברו כל השיאים. מסתבר שלנוכח, שנוכח מחירי התקליטים כיום, אנחנו מדבר על 1978, ורמת המחירים בכלל, נהפך תקליט זה למתנה מבוקשת לילדים. <אח> בפסטיבל שירי ילדים מספר שמונה, הוא הפסטיבל שאנחנו מדברים עליו, זכה מייג בורשטיין, הוא שר היפו, היפי. אנחנו לא נשמע את השיר הזה. אנחנו נשמע את נורית גלאון שרה שיר של עדה נסטוביץ' ואילן וירצברג, אז הם היו עדיין נשואים הלילות הקסומים. השכנה הקסומים. אז אם אנחנו הזכרנו את uh, אילן וירצברג, אחד התקליטים החשובים בתולדות הרוק הישראלי, זה התקליט שלו עם שימון גלבץ בציר טוב, שכולו שירי uh, יונה וולך. זה מחבר אותנו לשיר שתכף נשמע, uh, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לחזור. אל 1988, פברואר 1988, ולתקליטים העבריים הנמכרים ביותר בארץ, עפר ואבק במקום השני, גשם של מאיר בנאי במקום השלישי, שיא הימן ולהקה מקומית במקום הרביעי, אהוד בנאי והפליטים במקום החמישי, ובמקום הראשון, גל יטר עם התקליט הכי מצליח שלה, צעד אחד לפני הנהר, זה תקליט עם לעיתים כמו נפאל ומקדש אהבה, תקליט שמכר למעלה מ-80 אלף עותקים, ואילן וירצברג איבד והפיק, ועכשיו אנחנו מקשרים לשימון גלבץ. שמעון הלחין שיר של יונה וולך עבור גל יטרי. השיר הזה, כולם מכירים אותו בתור "כי איתך", אבל שמו... הוא נ"ב, ושמעון גם משתתף כאן בשיר. אז הנה גל יטרי וקצת שמעון גלבץ, נ"ב. זה רק בגלל שאני רוצה. כי איתך זה רק בגלל שאני אוהבת. כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה. כי איתך זה לא בגלל שאני חייבת. כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה. כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה. כי איתך זה רק בגלל שאני אוהבת. כי איתך זה רק חייבת. כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה. איתך זה רק בגלל שאני רוצה כי איתך זה לא בגלל שאני חייב כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה כי איתך זה רק בגלל שאני אוהב כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה כי איתך זה לא בגלל שאני חייב foreign <laughs> אלי עטרי, נ"ב, כי איתך. ואפשר להניח שכאשר ש... גלי כתבה כעבור שנים את uh, רק מה שאת uh, אוהבת, רק מה שאת רוצה, יכול להיות שהשיר הזה התנגן לה ככה בראש. אולי. מה את אומרת, אמירה? <אז> אולי, כן. גליה טארי. ועכשיו למשהו שונה לגמרי, כמו שאנחנו אוהבים לומר. פרנס פרדיננד. אז לפרנס פרדיננד יש אלבום חדש, שנקרא Always Ascending. תמיד עולה, או תמיד ממריא. זה אלבום ראשון של פרנס פרדיננד מזה ארבע שנים, והראשון של הלהקה עם ה... חבר החדש בהרכב, ג'וליאן קורי, הוא החליף את הגיטריסט ניק מקארתי, אז uh, always a יצא כמובן גם בוויניל, אפילו בקלטת טייפ, תאמינו או לא, במהדורה מוגבלת, כן? הנה שיר הנושא, פרנס פרדיננט, always a sending. a progression, yeah, but I'm never gonna resolve, never gonna resolve, never gonna resolve, never, never gonna resolve, talk to me, come on talk to me, yeah, talk to me, yeah, talk to me, yeah, talk to me, yeah, עד הסוף, עד הסוף, פרנס, פרדיננד, All with the Sending. ואנחנו ממשיכים במסורת ה... למשהו שונה לגמרי, והנה תקליט שחוגג 50 שנה, אריס של אריס סאן. 50 שנה, אבל אתם יודעים, אם אתם צעירים בלב... אז אתם תמיד זוכרים אותו. Chalomao elamechen, <laughs> rach laethechaten, <laughs> elameleolam vettabatigam. Nambalaila gambaayom hicholamez lachalom Chalomao elamechen, rach laethechaten, elameleolam vettabatigam. Oh, no, don't fall If she's a nightmare, she's good She's a nightmare on your own It's not on you at all Even in the night, even in the day היא חולמת לחלום, חלומה הוא אלם חן, רק להתחתן, אלם חלומה הוא אלם חן, רק להתחתן, אלם לעולם וטבעת גם. אריסן, צעיר בלב, זהו, אנחנו הגענו לסופה של עוד תוכנית מעדן ויניל. היה איתכם אהרן מורד, משה אהרונסקי לא היה כאן הפעם, אבל אני בטוח שהוא יהיה איתנו בשבוע הבא. בשבוע הבא תוכנית ספיישל לפורים. יהיה נחמד, תבואו, יהיה כיף. Ee, קודם כל ניפרד, ניפרד <אח> ונאמר תודה לדותן הטכנאי ולאמירה שהפיקה <אח> ונסיים בבשורה משמחת <אח> לאוהבי דיוויד באוי. באפריל יצא שוב גם על ויניל, אפילו על ויניל כחול במהדורה מוגבלת, אוסף הלהיטים שלו, Changes to באוי, מ-1981, אבל זה לא הכל. ב-20 באפריל, בדיוק 45 שנה להוצאה המקורית של האלבום אלאדין סיין, תצא מהדורת ויניל מוגבלת בצבע כסף. אז אנחנו ניפרד עם טיים של דייוויד באוי, ושיהיה לכם יום טוב. תודה שהאזנתם לנו, ותחזרו. גם בשבוע הבא, לעיתון קום יהיה איתכם ביום I חמישי בתשע בבוקר. ביי.